Хай спиниться чудова мить. Замість останнього слова. 18 травня за старим стилем був день народження моєї матері. Я вистрибом повертався додому, склавши останнього іспита з географії, а це означало, що я прийшов з третього класу Охтирської гімназії у четвертий. Замість подарунка я ніс матері п'ятірку яку не так легко було добути в Никанора Івановича Кливцова, прозваного в гімназії «Задовго телесість Макароном. У Макарона, викладача географії, був свій улюблений коник, на якого він раз у раз сідав на іспитах. З ледве помітною у старих вицвілих очах хитрістю, Макарон загадував учневі мандрувати за в різні країни світу. Ще напередодні я подумки мандрував до Нью-Йорка, Сінгапура і Сіднея, але найбільше наполягав на подорож до Англії. Це тому, що в Лондоні жив знаменитий генерал Баден Паури, основоположник войскаутизму. Про цього генерала я вичитав в єдиному на всю дореволюційну Росію журналі «Ученік» котрий активно пропагував створення в Росії організації бойскаутів під назвою «Юни розвідчики». Я зважився написати цьому лондонському генералові листа, і на мій крайній подив через місяць одержав від генеральської секретарки відповідь російською мовою з купою бойскаутських книжок та журналів по-англійському. Сьогодні на іспиті мені поталанило витягти квитка «Англія», тільки-но я почав оповідати про людність, флору і фауну британського острова, як макарон спинив мене. А чи не будете ви ласкаві розповісти нам, як ви поїдете за хтирки до Лондона? Я одразу ж на словах поїхав залізницею до Одеси, сів на морський проплав і майнув ним у Чорне море. Проскочивши щасливо через босфори Дарданелли, та, притнувши Мармурове і Егейське моря, я виплив у Середземне, далі через Гібралтарську протоку, опинився в Атлантичному океані і, минаючи береги Іспанії та Франції, дістався до Ла-Маншу, де замислився, чи мені зійти з пароплава в Доврі і їхати до Лондона залізницею, чи пливти далі до Гірла-Темзи, щоб там, пересівши на річковий пароплав, прибути до столиці Великобританії. А ще як можна? Захтирки до Лондона? підступно спитав Макарон, та я, не моргнувши оком, затераторив. Можна через Петербург фінську затоку. І Макарон, не питаючи вже мене ні про флору, ні про фауну, вивів у журналі жирне п'ять. Ідучи додому, я ще раз подумки повторював свою вдалу подорож і захтирки через моря й океан наперед смакуючи пиріжки з м'ясом, які мати так уміло пекла за рецептами совєта молодим хазяйкам. Але що це? Коло нашого дому, на розі Вищокотелевської вулиці та зеленого провулка, збираються люди, тривожно перешиптуються, а дехто сміливіший видряпується на призбу, щоб зазирнути в крайнє вікно. Гості? Та ні. Гості прийдуть увечері привітати матір з днем народження, і ніхто з них не дозволить собі так поводитися у гостинному, але строгому щодо пристойності нашому домі. Перечуваючи щось недобре, я прискорив ходу, і через очинені навсті двері дверів до покоїв, де теж товклися хто зна чого, чужі, засмучені, знайомі і незнайомі люди. На зустріч мені кинулась моя заплакана мати гірко заридала. Подумай тільки, яке лихо, та що в мій день, Федінька, застрілився. О, Боже! Я кинувся в кутню кімнату, де з початку навчального року жив у нас на квартирі восьмикласник Федя Горбач. Засунувши під потилицю ліву руку і витягнувши на ліжку довгасці покладені одна на одну ноги, Лежав нерухомо одягнений у чорну тужурку Феді. Права рука, мабуть, після пострілу упала, випустивши револьвер, і тепер безсило звисала з ліжка. З маленької дірочки на правій скроні тягнулася темно-червона струмина, закипіло вже крові, а на підлозі застигла невелика кривава калюжка. За Феденим столиком сидів поліцейський пристав, і повільно гортав сторінки підручників та книжок, шукаючи передсмертні записки самогубця. Край столика лежав маленький, блискучий, витертий від крові револьвер системи «Бульдог», з якого Федія порішив себе. Пристав на всякий випадок повиймав із револьвера решту, п'ять набоїв, і вони лежали поряд кубкою, як речові докази події. Я здаля дивився на них і ніяк не міг звагнути, як могла маленька олив'яна кулька обірвати людське життя та ще на світанку його. Мати покликала мене їсти, але я ще раз глянув на мертвого Федію, якого на губах застигла, здалось мені усмішка, а високе чоло ніби ще думало щось. Тільки темна струмина, на що цієї пляма на підлозі, Свідчили, що Феді більше нема і ніколи не буде. Ніколи! Яке це страшне слово! Мати завела мене у спальню, Де не було сторонніх людей, Що без дозволу толклися в наших покоях. І, підсуваючи мені тарілку з теплими, що пиріжками, Схвильовано оповідала. Вийняла пиріжки з печі, Глянула на годинника, вже на одинадцяту пішло, а Федінька ще спить. Хотілось почастувати його гаряченькими пиріжками, підійшла до його дверей, постукала тихенько раз, не озивається, постукала вдруге, мовчить. Тихенько прочинила двері, глянула, а там на підлозі кров, і непогашена свічка на стільці біля ліжка догорає. Я стирялась, кинулась у двір і кричу, «Люди, добрі, допоможіть!» Наш Феді наклав на себе руки. Збігли сусіди, хтось кинувся в поліцію, повідомили молодшого Феденого брата, що живе аж на повстяні. Той прибіг, постояв бідолашний трохи і помчав на пошту телеграму батькам. Уявляю, що буде з нещасною Феденою мамою. Я надкусив теплого пиріжка з м'ясом, але їсти далі не міг. Певно і мертве Федене тіло, що тепле, промайнуло в голові, і мене так занудило, що я потім цілий рік не міг дивитись на пиріжки з м'язок. Федя був один з перших учнів в останньому восьмому класі Охтирської гімназії. Він видавався не про свою літа старшим і розвиненішим, і скидався більше на студента, ніж на гімназиста. Проте не чванився тим, був добрим товаришем, а у вільний час охоче розмовляв і зі мною, жовторотим третєкласником. Якось я похвалився Феді, що в петербургському журналі учень надруковано мого вірша Цусима, і Феді по діловому спитав, а гонорар вони платять? Вперше почувши це слово, я сприйняв його не як грошову вартість, а від латинського «гонор». Цебто вияв пошани і зичливості. І впевнено, відповів, а як же? Ось надіслали авторського примірника і заохочувального листа. Федіо посміхнувся і пояснив мені прозаїчне значення цього дивного слова. У третій чверті того року до нашої гімназії прибув замість симпатичний, але хворий на туберкульоз викладачки французької мови Софії Нарцизівни, справжній француз, Мало не з самого Парижа, мсье Шарль. Високий на зріст, трохи смаглявий, з пишними чорними вусами і такою ж чорною кучмою на голові. Він здавався мені схожим на Мопассана, якби можна було в десяти разів збільшити його розум, такт і кмітливість. Хто знає, мав він якусь педагогічну освіту? Бо в його поводженні і методиці цього не було помітно. А в гімназії пройшла чутка, що він просто колишній лаке з якогось фешенебельного паризького ресторану. Про Росію, за цього видно, в нього було досить тьмяне уявлення, як про країну, людність якої визначається фанатичною релігійністю і безмежною глупотою. Це призводило до курьйозів, чутко про які митті облітала всю гімназію і передувала першим педагогічним дебютам в інших класах. А так, приміром, у четвертому класі лекція французької мови була першою. Черговий у класі, як годилося, вийшов до кафедри прочитати молитву перед навчанням і доповісти вчителеві, кого немає в класі, та що загадано на сьогодні вивчити. Чергувати в той день випало відомому своїми витівками пустунові, котрий, прочитавши належну молитву, став читати і інші, що пам'ятав із закону Божого. Коли його релігійний репертуар вичерпався, він з тим же побожно серйозним виразом обличчя став декламувати байки Крилова, ревно хрестячись і раз у раз стаючи навколішки. Весь клас давився від сміху, але, щоб не загнати чергового на слизьке, ледве стримувався і мовчки хрестився. Француз стоячки терпляче ждав кінця, безкінечного моління треба ж бо поважати релігію і звичаї чужої країни тим часом отчей дух низько вклоняючись до ікони в кутку класу позирав між навмисно розщепленими ногами на круглі вікна в дверях позаду куди інколи заглядав наглядач а той сам інспектор гімназії це була доречна обережність Бо інспектор таки цікавився, як проходять у класах перші лекції месь'я Шарля. Постун дійшов до байки «Лисиця і виноград» і «Пополотнів». Округле вікно, напружено прислухаючись, дивився інспектор, здивований, що так довго затяглася коротка молитва перед навчанням. Він ручку увійшов у клас, проінструктував ламаною французькою мовою месь'я Шарля, і вивів з собою захвалого пустуна. Мсьє Шарль, дізнавшись, як його пошили в дурні, розгнівався не тільки на четвертий клас, а й на всю Ахтирську гімназію, і раз у раз вигукував з французьким прононсом «больван» – одне з небагатьох слів свого убогого російського лексикону. Особливо він побоявся капосних підступів в останньому восьмому класі, де сиділи дебелі порубчаки – дехто з темним пушком над верхньою губою, і майже всіх схитрувата скептичними поглядами, з якими вони не крились перед збентеженим мсьє Шарлем. У лексиконі мсьє Шарля бракувало чомусь слово «фамілія», і через те він користувався словом «імя», що теж призводило до непорозумінь. Коли мсьє Шарль вперше прийшов у 8 клас, він, оглядаючи учнів своїми чорними верлами, звернув увагу на серйозне обличчя Феді Горбача. Мабуть, помисливому французові Феді видався найспокійнішим для першого знайомства. Так твоє ім'я?" спитав мсье Шарль, показуючи ручкою з пером на Феді. Феді трохи кинуло в жар від звернення француза до нього на «ти», бо всі вчителі звертались до учнів, починаючи з першого класу на «Ви». Але він стримався і спокійно відповів по-російському. Федор. Француз кинувся до класного журналу, де на першому місці стояли прізвища, і лише на другому – імена. Він пробіг очима через усі двадцять дев'ять прізвищ, але Федора не знайшов. Інакше, як нова каверза, подібна до безкінечного моління у четвертому класі, подумав мсье Шарль, і роздратоване лице його стало буряково-червоним. — Бальван, як твоє ім'я? — крикнув він гнівно. Для амбітного Феді цього було занадто, і Феді прорвало. — Сам ти, болван! — вигукнув він і демонстративно вийшов із класу. Таке нечуване грубіянство не можна було подарувати навіть такому дисциплінованому і старанному учневі, яким усі знали Федю досі. Його виключено з гімназії, однак не з Вовчим білетом, без права вступати в будь-який навчальний заклад Російської імперії, а допущено складати іспит на атестат зрілості екстерном. Феді скинув із себе осторожну гімназіальну уніформу, перебрався в чорну тужурку і засів за підручники. До нього часто навідувались товаріші з класу, бо Феді всі любили. І він успішно приготувався самотужки до суворих весняних іспитів. Навіть на побачення з коханою дівчиною, восьмикласницею Вірою Міссан, він рідко тепер ходив. Та тут була й інша причина. Хто, значить, любила Віра Феді так само, як він її, бо приділяла увагу й другому хлопцеві з Феденого класу, котрий захоплювався поезією Вальмонта й Блока, і сам пописував вірші. Відолашний Феддя тяжко переживав суперництво, і щоб добитись повноцінності в очах красуні, коли коли відсував набік підручники і брався вивчати твори Бальмонта на пам'ять, поволі захоплюючись і сам його поезію. Відлюдкувати і вразливий Феддя таївся з своїм коханням навіть перед близькими товаришами. Вони лише здогадувались про це, випадково бачачи Федію на віддаленій вулиці разом із вродливою Місан, що засереджено слухала тиху Федену мову. Зайшов травень, коли кінчилось загальне навчання і почалась іспитова гарячка. У восьмому класі два перших письмових іспити, зочинення, це твір та з математики, були вирішальні. Хто провалювався на них, того вже не допускали до дальших усних іспитів. Якщо ж кому щастило доскочити на них високих оцінок, той міг не турбуватися за усні іспити, бо далі все підганялося під ранжир перших найтяжчих. Федя склав обидва іспити на п'ять. Давалося чотири дні підготуватись до усних іспитів. Другого дня перерви, коли стали відомі перші оцінки, Феді йшов ввечері відсвяткувати десь з іншими абітурієнтами. Свій блискучий стрибок Дальше напів самостійне життя. Повернувся він дуже пізно, Коли я вже спав. Власне, він не прийшов сам, А його п'яного донестями Принесли на руках шість товаришів, Роздягли і бережно поклали у ліжко. Прокинувся Федя третього дня пізно, Мабуть, з перепою сумний і мовчазний. Неохочо поснідав, Певно соромлячись перед моєю матір'ю за свій вчорашній вигляд, бо досі ми ніколи не бачили його п'яним, і мляво подався до своєї кімнати сісти за підручники. Увечері Федя знову кудись пішов і повернувся десь опівночі, веселий і радісний, і хто б міг подумати, що цієї ночі Федя застрілиться. Даремно поліцейський пристав, пригорнувши всі Федені книжки та нишпорічі по кишеню ходігу, шукав передсмертного запису. Його ніде не було. Ховали Федю через день, коли приїхали вкрай засмучені батьки. Похорон у повітовому місті взагалі був подією, але коли ховають самогубця, що не знати з якої причини сам наклав на себе руки, величезна сенсація. Тичба всякого люду зібралась коло нашого дому в той ясний травневий день, коли все навколо цвіло, бояло життям і ніщо не нагадувало про смерть. Найбільше було гімназистів, бо майже всі учні старших класів прийшли провести Феді в останню путь. Випадало в очі, що не прийшов ніхто з гімназіальних учителів, лише голова батьківського комітету, відомий у місті ліберал Андрушов, зважив за потрібне взяти участь у похоронній процесі і принести вінок з написом «Жертві недосконалої педагогічної системи». Не було й духовництва, бо за релігійними поняттями самогубство є великий гріх, і самогубців ховають десь поза православним кладовищем. Та хтось подбав, щоб у цьому випадку було зроблено виняток, і тому глибока яма чекала на Федену труну на головній алеї соборного кладовища. Смерть вже стерла з Феденого обличчя тінь передсмертної усмішки. І Феді лежав із складеними на грудях восково-жовтими руками, мов ну, передумавши все і нарешті спочивши від іспитових турбот і тяжких особистих переживань. Коли найближчі Федені товаріши підняли зі столу труну, голосно скрикнула Федена мати, що досі якось стримувалась, Заплакала гірко і моя мати, котра полюбила Федію як рідного, зволожились очі і у багатьох гімназистів. Без похоронного співу, без жалобної музики Федину труну понесли тихо до її вічного пристановища, а за труною далеко позаду від Федених батьків ішла між гімназистами восьмикласниками і Віра Місан у чорній жалобі. Десь попереду, перед віком, несли між багатьма вінками і її вінок з лаконічним написом «Федій від Віри». Минуло два тижні. Роз'їхалися з міста абітурієнти, заспокоїлася і моя мати, що тяжко переживала перші дні драму в нашому домі. Лиш не могли одійти від глибокого враження я та віра місан, котра щодня надвечір звільно проходила повз наш будинок, простуючи з свіжими квітами в руках до соборного кладовища. У Феденій кімнаті все прибрано і приставлено, щоб ніщо не нагадувало тут те, що скоїлося ще так недавно. Кімната лишалась вільною до початку навчання в середині серпня, коли мати. Здасть їй новим квартирантам, а тим часом на літо в ній оселився я. Не розв'язана загадка, чого Федя покінчив із життям, саме коли воно всміхнулось йому під час іспитів, не покидала мене тим більше, що перед своєю смертю він був веселий, і радісний. Що ж змусило його кінець кінцем замислитись і натиснути гашетку бульдога? Що? Я дивився на порожнє тепер місце, де стояло Федене ліжко. Пригадував дивний вираз мертвого обличчя. Підходив до крайнього вікна, перед яким стояв раніж столик із Феденими книжками і зошитами. Дивився крізь вікно на Вищу Котилевську вулицю, намагаючись відтворити в уяві те, що бачив Феді востаннє в житті. Ось ряд електричних ліхтарів, у долині соборне дзвінниця, аптека. А може Федя підвівся з за столу і глянув ліворуч на замолене зелене озеро під старими вербами, що торкнулося одним боком вище Вищекотелевської вулиці? Може. І раптом мої очі спинились на дрібно писаних олівцем літерах у лівому кутку лодки Я нахилився і прочитав. Пусть завтра буде мрак і холод, дам я серце лучу, Я буду щаслив, Я буду молод, Я так хочу. Бальмонт І з боку дата напису 17.05.1913 17 травня Перед день Феденої смерті Чи останні години того дня це писав Федія, напевно, після того, як повернувся від келясь радісний і веселий, щоб через короткий час вистрілити собі у скронів. Це його предсмертна записка, яку так і не знайшов поліцейський пристав. Але ж кінчають життя самогубством з розпуки, з обчаю, з безвиході, невже можна накласти на себе руки з радості. І нараз, мов, у непроглядні пітьмі, зблиснуло яскраве світло. В моїй уяві постала розгадка Феденого самогубства. Безперечно, він повернувся тоді з побачення. Що сказала йому, кохана дівчина, яку радість, а може, і щастя подрувала вона закоханому в неї до самозабуття Феді, лишилась таємницею. Віра Місан була теж відлюдковотою людиною. Ні з ким не ділилась ні своєї радістю, ні своїм горем. Вона мовчки переживала страшну втрату, і, ходячи щодня на Федину могилу, сама того не розуміючи, творила з мертвого Феді культ. Лиш пізній осені, коли перший сніг припорошив Федину могилу, вона виїхала з захтирки назавжди. Але тоді, у ту фатальну ніч, Федя повернувся від неї щасливий. Ліг на ліжко, ще думаючи про недавню чарівну мить, Котра хто значе повториться, коли в житті Така досі невідома, первинна, прекрасна, І Федію пройняла химерна думка, А чому би і не спинити цю мить навічно? Він не знав, як і я тоді, Олесевого «Ти не дивись, що буде там», чи забуття, чи зрада. Весна йде назустріч нам, весна в сей час вам рада. Феді промовляв лише Бальмонт. Завтра буде мрак і холод. Так чого ж не віддати зараз серце лучу? І короткий спалах пострілу на миттю промінив щасливого Федю. Так воно було чи ні? Ніхто не скаже. Федя забрав таємницю своєї смерті в могилу. А Віра Місан вивезла її за хтирки хто зна куди. Не раз у житті я згадував Федю і його загадкову смерть. Не раз знадна спокуса штовхала мене наслідувати його приклад. Але то були хвилини розпачу, тоді як Федя сам спинив своє життя в мить щастя. А так і дотягнув до похилого віку коли хоч не хоч, а доведеться десь незабаром поза своєю волею покидати життя. Те життя, котре попри всі його злигодні лиха, це ж лишається прекрасним. 12.05.1978 року